fa, la nostra ràdio, la teva ràdio. Bona tarda, Els nostres companys de ràdio parlarem, ja que són Jordi, de diferents tipus de llibres o poemes. Nosaltres parlarem de la història trans Explicarem de què va i donarem la nostra imp. Imprimi... Opinió sobre la novel·la La novel·la explica l'aventura d'un noi anomenat Bastian que llegint un llibre entre el món imaginari explicat pel llibre i li passen centenars d'aventures coneixent personatges imaginaris Gràcies a les aventures que li passen aprenent a, apren a enfrontar-se a tots els problemes obstacles de la seva vida Ruth, quina és la teva opinió? La meva opinió és que, que aquest noi aporta molts ensenyaments als lectors perquè els ensenya a valorar les coses i a utilitat del pensament a l'imaginar-se les explicacions del llibre perpondré millor. La meva opinió és aquesta. I la teva, Adrià? Jo crec que aquest llibre és un dels millors llibres, perquè l'autor ens vol dir, encara que en un, en un món imaginari t'agrada més que al món real és acceptar el món que has viscut i no intentar deixar-ho de banda. Fins d'aquí hem arribat. Adeu! Bona tarda. Nus parlarem d'un llibre anomenat Manolito la fota. Se la craga l'autora Elvira Lindo. Un gran llibre, pre d'aventures i comèdia, molt interessant per nenes i nens entre 10 i 12 anys. Aquest llibre explica la vida quotidiana d'un nen de 8 anys que viu al barri madrileny de Carabanchel. Els parla de la seva família, la seva mare, el seu pare que és camioner, el seu avi i el seu germà que li diu imbècil. Viu un munt d'aventures amb els seus amics, Giat, Orejones López i Susana. A mi aquest llibre em sembla molt divertit. Les aventures que els passa als personatges i a tu què et sembla, Eva? Jo també penso el mateix. Aquest llibre és ràpid i llegir i a més M'ha fet riure molt. Bé, fins la pròxima emissió. Adeu. El poema és quan durmo que veig clar, de Josep Vicenç Foix, és una obra alegre i surrealista. Parlat a l'escriptura a finals de la Guerra Civil, sembla que el monstre que no dic es podria referir als que havien envait la terra. I planto la meva bandera és un signe polític de triomf, referint-se al catalanisme, ja que en aquella època era molt empaitat. La tercera estrofa parla de les visions o al·lucinacions que pateix el jo poètic a causa del verí que s'ha pres, i això li provoca bogeria. També manifesta temes relacionats amb la naturalesa, com per exemple, visca al cor d'una petxina, i hi ha un d'un pany de mar al revolt. Personalment, a mi aquest poema m'agrada molt, ja que és molt original. A tu què et sembla, Andrea? És quan el moquei veig clar, és somniador i destaca l'exili literària de Foix. I la marginació del propi jo poètic. A nivell més personal, opino que és necessària amb molta imaginació per poder interpretar-lo, tenint diversos sentits interpretatius. Jo crec que ho hauríem de donar per finalitzat. Jo sóc la Paula i és l'Andrea. I ens acomodem de vosaltres. Adeu!